Двадцять. Двоє злодіїв і детектив. Нас відновлює пітьма. На миття відчуваю, ніби мене малюють пером, відчуваю, як у мене поступово з'являється плоть, шкіра і кінцівки. А потім повертається зір. На мене витріщається кіт. Він стоїть на задніх лапах, у чоботях і в капелюсі. На широкому поясі висить крихітний меч. Його очі скляні і неживі, і я усвідомлюю, що це і є скло, блискуче золотисте. Кіт рвучко сіпається, знімає капелюха і механічно вклоняється. «Добрий день, володарю!» – каже він високим скриготливим голосом. «З поверненням!» – ми у гранд-галереї палацу. На позолочених стінах висять картини, а на стелі виблискують кришталеві канделябри. Широкі вікна виходять на італійську терасу. Звікон лється золотисте надвечірнє світло і наповнює галерею бурштиновим сяйвом. «Я згорблено сиджу на підлозі в рівень з котом». Мені милостиво відростили ногу, і тепер це більше не кукса. Як і Леруа, я вдягнений у старовинний придворний камзол з довгими фалдами і мідними гудзиками, у карикатурно тугі шоси та сорочку з рюшами. Але кіт кланяється саме йому, і мій зловісний двійник усе ще тримає в руці револьвер. Я кидаюся на криптарха, але він швидший. Він б'є мене в обличчя руків'ям револьвера, і дивним чином біль видається реальнішим, ніж у реальному світі. Я відчуваю, як метал саджається в мою плоті вилицю і ледь не втрачаю свідомість. Рот наповнюється кров'ю. Леруа штурхає мене ногою. «Приберіть цю істоту», – наказує він, – «і знайдіть мені нормальний одяг». Кіт знову кланяється і ледь чутно плескає лапами. Лунають віддалені кроки і двері відчиняються. Я осилкуюся сісти і спльовую кров йому під ноги. «Сволото», – кажу, – «я добре підготувався. Тут є пастки, про які ти не знаєш. ось побачиш». «Така жолюгідна спроба не гідна жодного з нас», – відповідає Леруа. «Скажи спасибі, що я вирішив зберегти тебе для забави, як далекий спогад». Він змахує револьвером, і сильні невблаганні рухи піднімають мене з підлоги і тягнуть геть. Це воскові фігури. восатий чоловік у костюмі початку ХХ століття, і незнайома жінка, вбрана покоївкою. В обох скляні очі жовті, грубо виліплені воскові обличчя. Я щодуху відбиваюся, але не можу протистояти, їхні механічні сили. Відпустіть, кричу я, я ваш господар, а не він. Та, очевидно, що зброя в його руці доводить протилежне. «Вирадко! виходь віч на віч. Істоти тягнуть мене коридором повз відчинені двері. Тут їх сотні. За дверима мовчазні воскові фігури розігрують уповільнені пантоміми. Ці сценки чіпляють за живе. Ось юнак читає книжку в тюремній камері. Ось темний намет, де в кутку сидить жінка, наспівує собі під ніс. І готує їжу на благенькому вогнищі. А ось уголена воскова Раймонда грає на піаніно повільними незграбними пальцями. Усі вони нагадують механічних ляльок, і раптом я здогадуюсь, що означає далекий спогад. Але тільки тоді, коли мене заносять у майстерню з формами, ванною гарячого воску та гострими інструментами, я починаю кричати. Розрив реальності. Після переходу Ізідор усе ще тримає піксель за руку. Він протирає очі. У повітрі пахне пилом і воском. Вони опинились у приміщенні, схожому на катівню, але з високими різьбленими вікнами та видом на сад. Знеруховлений злодій лежить на довгому столі, над яким схилилися казкові герої. Вовк у жіночому одязі, вусадий чоловік і покоївка в історичному вбранні. У лапах і воскових руках вони тримають гострі криві ножі. Піксель робить випад. І меч зі дзвоном вилітає з піхов і рубає наліво і направо, розсікаючи віск і латунь. У повітря злітає волохата голова. Із пробитого черепа чоловіка сиплються гвинтики і залізяча. Порубані воскові істоти валяться на підлогу. Піксель приставляє кінчик клинка злодію до горла. Аніруш, каже вона, це доменний меч. Як бачиш, він добре адаптувався до цієї локації. А я саме збирався подякувати, хрипить злодій. Він усміхається Ізидору. Міцє Бутрале, радий вас бачити. Ми вже зустрічалися раніше. «Жан Леф-Ламбер до ваших послуг. А от щодо вашої супутниці, вона, вичевидь, має наді мною е, деяку перевагу». «Що тут відбувається?» – запитує Ізідор. Криптар Хлеруа взяв це місце під контроль. На превеликий жаль. Злодії мружать очі. «Але як ви сюди потрапили?» «А, звичайно, перстень з каже він. «Просто дивовижно, як іноді клептиманські звички можуть стати в пригоді. Стережіться!» Ізідор обертається. Він стигає помітити похнасте створіння, що митнулося до дверей. «Ловіть його!» – кривсить злодій. «У нього ваш перстень!» «Вони пруть і пруть!» – звітує пергонен. «Я більше не можу їх стримувати!» Мієлі відчуває удари летючих фобоїв по обшивці корабля, що виснажують її броню. «Забирайся звідти!» Пергонен набирає висоту, і Мієлі бачить її очима, як хвиля фобоїв скошує дезорганізованих смиренних та перекочується через їхні тіла. Дівчина відключається від потокового відеокорабля і зосереджує вогонь на підконтрольних криптарху-смиренних штурмовиках. Жовтий смиренний будівельник збиває Міелі, видувши в повітря порошок для друку споруд і заблокувавши мікротурбіни її крил. Смиренні відчайдушно кидаються на них з реймондою і просування до чорної голки стає вашим з кожним кроком. «Фобої прориваються!» – кричить садикіні Міелі. Навіть крізь пил і срібну маску Мієлі вгадує розпач на її обличчі. Мілі, там щось відбувається. Вона уповільнює час і знову під'єднується до очей корабля. Над колонією з оку розчиняється захисна бульбашка. Звідти з моторошним завиванням вилітають блискучі діамантові привиди. Вони поливають орду фобоїв потоками когерентного світла, без жодних зусиль розсікають стрій нападників і рухаються швидше, ніж може помітити людське око. Їхніми слідами. Проноситься пекельне полум'я, дія самовідтворюваної нанотехнологічної зброї, і бурхливою масою фобоїв, немов лісова пожежа, прокочується кола вогнищ. Що змусило їх передумати? Дивуються Мілі, але часу на роздуми в неї немає. «Уперед!» – кричить вона Раймонді. – Ми виграли трохи часу. Стіпивши зуби, Мілі висуває квант-вагнет з багатоцільової гармати і кидається на армію смиренних. Мене звільняє дівчина з оку. Детектив уже мчить навздогінь за котом, і я кидаюся слід за ним. Кота ніде не видно, тому я стрім голов біжу навмання, проносячись повз ряди автоматонів з моїх спогадів. А тоді я бачу її. Посеред бічної галереї на одноногому столику з темного дерева. Непоказний чорний предмет, у якому могла б поміститися обручка. Скринка Шрюдінгера. Така ж спокуслива, як і 20 років тому коли я довідався, що вона в колонії Зоко. І я не можу втриматись. Я обережно підходжу і беру її, очікуючи пастки. Але нічого не відбувається. Я затискаю скриньку в кулаці і виходжу в коридор. Повертаються детектив і дівчина Зоко. Мені шкода, каже детектив. Кот утік. Ви це шукаєте? Лунає голос Жана Леруа. Тепер він має інший вигляд. Молодший, більш схожий на мене. У нього свіже обличчя, чорне волосся і тоненькі вусики. На ньому чорна краватка, білі рукавички та накинутий на плечі оперний плащ, як перед виходом у світ. У руках ціпок. Довкола його голови, переливаючись відтінками зеленого і синього, витає розсип коштовностей зоку. Але глузлива посмішка та ж сама, що й раніше. Леруа піднімає перстень – срібну каблучку з блакитним каменем. Не переймайтеся, він вам більше не знадобиться. Крептарх змахує рукою, як фокусник, і перстень зникає у хмаринці пороху. Залишайтеся, будьте моїми гостями. Він струшує з лацканів невидиму порошинку. Нарешті я знайшов тіло, яке буду носити. Час залишити цей розбрат у минулому. Дівчина Зоку з диким вереском кидається вперед, і перш ніж я встигаю її зупинити, широко замахується мечем на Леруа. Неймовірно швидким рухом він повертає на балдашних сіпка, і в яскравому спалаху на його кінці з'являється лезо. Криптар парирує її удар, ухиляється і робить випад. Вістря клинка розцвітає з її спини з лісною квіткою з гострими пелюстками. Він висмикує лезо одним плавним рухом. Дівчина падає на коліна. Детектив кидається до неї і підхоплює на руки, але я бачу, що вже пізно. Леруа підчіплює її меч своїм клинком. «Гарна іграшка», – каже він, – «але мої набагато кращі. Здається, тільки зараз він помічає детектива. У нього розплющуються очі. «Тебе не повинно тут бути», – тихо промовляє він. «Що ти тут робиш?» Детектив піднімає на нього погляд. По його щоках котяться сльози, але очі палають гнівом. «Месье Леруа», – каже він рівним голосом, – «Я тут, щоб заарештувати вас за злочини проти Ублієта. І в ім'я революції наказую вам негайно передати мені ключі від екзопам'яті». «Ні, ні», – Криптарху опускається на коліна поруч із хлопцем. «Ти все не так зрозумів. Я думав ти спогад, який повернули проти мене. Я цього не хотів», – він дивиться на дівчину. «Якщо хочеш, я можу її повернути. А ключ ось він бери!» Леруа кидає ціпок і починає ритися в кишенях. «Ось, тримай! Він твій!» Він щось складає детективові в руку. «Візьми! Я відправлю тебе назад! Буде правильно, якщо принц успадкує королівство!» Детектив з розмаху б'є криптарха по обличчю. Той схоплюється, піднімає клинок, наставляє на юнака і хитає головою. «Годі!» Він змахує сіпком, і детектив зникає у спалаху світла. Ти ламаєш усі свої іграшки. кажу я, піднімаючи доменний меч. Мене теж хочеш зламати. Меч промовляє до мене, відкриваючи глибинну структуру всього, що нас оточує. Це маленький домен, віртуальний світ, що слугує інтерфейсом для пікотехнологічної машини. Я програмна сутність, яка містить усю інформацію про матерію мого розібраного на елементи тіла. А в моєму животі пульсує щось синє, наче привид. Очі леруа звужуються. Хлопчик не зламався. Каже він. Він добре впорався і перехитрив тебе. Через сто років я до нього навідаюся. Не навідаєшся, кажу я. Він має рацію. Ти маєш заплатити за те, що накоїв. Криптар глузливо салютує своїм ціпком. Тоді виконуй вирок, якщо зможеш. Покінчимо з цим. Він стає у фехтувальну стійку, його очі відзеркалення моїх. Я беру до мене меч обома руками і застромлю вістря собі в живіт. Біль засліплює. Меч розсікає програмний конструкт, яким я і є, і випускає архонта. Він виходить з моєї крові кишками, розливаючись у потоці даних. Він розтікається по стінах і підлозі палацу, які миттю перетворюються на скло. Між мною і Жаном Леруа виростають стіни тюремних камер мірою того, як народжується в'язниця дилеми. Я починаю реготати. Мілі ледь не пристрілює детектива, коли того випльовує голка. Частина нерівної темної стіни перетворюється на оголене тіло юнака і вивалюється назовні. Раймонда підбігає та спритно його підхоплює. Він забрав піксель. Бурмочий Ізідор. Мілі з Раймондою дісталися голки буквально кілька хвилин тому. Субстанцію, з якої вона зроблена, Мілі бачила лише, зроблена, Мілі бачила лише після сплеску. Вона складається не з атомів і молекул, а з чогось більш субтильного кваркової матерії або квантової піни. «Мілі», – озивається перганан, – «там стає небезпечно. В середині цієї штуки щось відбувається. Гамма-промені та екзотичні СВМЧ просто б'ють фонтаном». В структуру голки прибігає хвиля, і раптом її поверхня перетворюється на закопчене скло. Темне, холодне і щільне, як в'язниця. Він випустив архонта. Мілі опускає зброю і торкається стіни голки Та відкривається і приймає її у свої ніжні обійми. Архон тішиться. Нові злодії, нові витівки і нові ігри, що проростають на родючому ґрунті. Свідомість Архонта розширюється тисячократно. Його хтось торкається. Це ортянська жінка, втікачка, повертається в його лону. Архон спускає її. Вона пахне корицею. У Ізідора болить тіло. Його тіло – новий сире. А в душі пече вогонь. Смерть – піксель. Але часу на роздуми немає, бо тепер він знає геть усе. Екзопам'ять постає перед ним, наче мура Немов чистий тропічний океан, смиренні шляхтичі, садики, кожна думка, кожен спогад. Це все належить йому. Це найкрасивіша та найжахливіша форма, яку він коли-небудь споглядав історія теперішня Людь, кров і вогонь. Він бачить, як божевільні смиренні Атланти ледь отримують місто на ногах, як люди б'ються, мов маріонетки, бачить, як вкладені його батьком в важелі ручки й циферблати у їхніх головах доводять містян до божевілля. Ізідор промовляє до них через голос, нагадуючи всім, ким вони є. Смирені повертаються до протифобойних бар'єрів, припиняються бої. І повільно, крок за кроком, місто знову починає рухатися. І ось я знову тут, за гратами. Я голий, очі заплющені. На підлозі переді мною лежить револьвер. Незабаром я візьму його до рук і вирішуватиму, стріляти чи не стріляти. Дзвін розбитого скла звучить музикою. Або беззаконням. До камери вривається вітер, розносячи дрібні скалки. Я розплющую очі і бачу мілі з розпростертими крилами. Мій чорний ангел зі шрамом. Я сподіваюся, що ти прийшла за мною. Усміхаюся я. Це той акт, коли ти кажеш, що ти Жан Лефламбер і покинеш це місце тоді, коли сам того забажаєш? Ні, відповідаю я, це не той акт. Я беру її за руку. Вона мене обіймає, змахує крилами, і ми злітаємо у скляне небо, Подалі від револьверів, спогадів і королів.